На світанку море викинуло його на скелі. Змучений, закривавлений, він виповз з подалі від води, впав на купу морських водоростей і поринув у важкий сон. Прийшов до тями і Сідор від гарячого променя сонця, підвівши голову, побачив себе на скелястому березі. Довколо ширяли чайки та буревісники, з криком сідали на водорості, вибирали з них тріпотливих срібних рибок викинутий бурі з моря. Теплий вітер висушив лахміття юнака. Він поглянув на руки, на ноги, усе тіло було в чорно-багрових ранах, певно, хвиля довго била його обкаміння. Пісідор звівся на ноги, скрикнув від нестерпного болю, проповз на колінах, трохи розшукав серед викинутого плаву палець, підпраючись рушив понад берегом. Сонце почало хилитися до обрію, коли він наблизився до якогось селища. Його побачили від крайньої хатинки. Щось закричала стара жінка, з дверей вийшов сивобородий чоловік і поспішив на поміч. Світ хитався перед Сідором, млость застилала очі, але він дякував долі за рятунок. Знав, що зможе жити». Надіятись і шукати ту, без якої цілий світ здавався непотрібною примарою. Три дні відпочивав із у гостинних рибалок, набирався сили, приходив до тями. Господар сказав йому, що буря прибила його до маленького острівця, який називався Латмос. Завсім поруч пролягали морські шляхи до Аттіки, Італії і Азії. На заході лежав славетний острів Кріт, у ясну погоду він був ванів на обрії. Йонако повів рибалці та його дружині про своє горе, про втрату коханої, про бунт моряків на кілійському кораблі. Дід слухав і Сідора похмуро хитав головою. «Це не вперше, не вперше, бурмотів він. Сьогодні плеве мирно купецька трієра, а завтра це вже лиховісний пірат. Їх багато в Агейському морі». У великому понті тут безліч дрібних острівців є де заховатися. Нема кому прибрати їх до рук. Еге, нема кому. Колись були вої, відважні, безстрашні. А тепер гризуться кесарі між собою, як шакали степові. Шматують імперію на частки, божеволюють від жадоби влади. Розбійники та пірати собі, дивлячись на те беззаконня, воривають здобич, де можна. Не зневірюйся, юний чужинцю, може, боги збережуть твою кохану серед лихих людей. Чим зможе, допоможу тобі. Четвертого дня дід вирушив до Кріту, маючи намір побувати у порту, продати в'ялину рибу і розпитати про піратську монорему. Повернувся він за чотири дні. і Ісідор дивився на нього благально і пожадливо. Чи дізнався щонебудь? Чи сяє хоч якийсь промінчик серед імли невідомості. Дід усміхався ще здалеку, видно було, що їздив він недарма. У порту дізнався старий рибалка, що купецька монорема зупинилась тут на півдня. З неї ніхто не сходив, крім похмурого велета кілікійця та озброєного до зубів помічника. Брали вони в порту лише прісну воду, переправляли човном на корабель. Попливла Монорема на схід. «Не інакше, як в Антіхію або Тарс поплив розбійник», – сказав дід. «Там великі невільницькі ринки, там вони хочуть продати твою дівчину». Ісідор ледве стримував невмовну муку й жадобу помсти. Але кому, кому мстити? Де шукати слідів гіпатії та її рибників? Після довгих роздумів старий рибалка порадив, як діяти». Він одвіз Ісідора до порту, допоміг влаштуватися матросом на велику трирему, що прямувала з вантажем тканин та оливкової олії до тіру. З болем і вдячністю прощався юнак з гостинним дідом, називав його батьком і добрим морським богом. Рибалка мовчав, ніжно дивився на змучене обличчя юнака, і очі його під сивими кущиками брів блищали від непроханої сльози. За тиждень Ісідор був вже в тірі. Не взяв ніякої плати від господаря Теререми, бо мав дещицю драхм, зашитих у Туніці. Розпитув у порту про Монорему